Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, venit să-L lăudăm, că pe acela l-a văzut Maria pe lemn și a zis, Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu.